De cu pieze rele, de petre.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 Da drumul la trompete să vorbească. Băieți dumneavoastră, v-am adunat să vă împărtășesc bucuria mea și a împărătesei. Că pe lângă cei 12 feciori împărătești pe care i, -i avem, ni s-a născut și o frumoasă fată mult dorită. <gri>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 Mai de zilele mele, ce de rele împărate și nu înțeleg de unde-ți vin toate. Ah, oh, trebile împărăției vor da îndarat Ah, e războiul de de peste tot. Pură înțelegere și liniștea se duce. Zile bune nimeni nu o să mai apuce.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 Iar chemă cetitoarea în stele, Baba ce cetea te-a cinstit, Ce vedea și bune și rele. iertă mă Neghiobă am fost că te-am alungat. Spune-mi care-i pricina de merg lucrurile a Napoda și nu merge nimic înainte. De ce? Împărate, ia aminte. Mm. Eu, trei zile, voi sta cu ochii pe stelele copiilor tăi, iar domnia ta să de seamă tot trei zile, dar rândul cum ați dorm copii, dar cu adevărat să-mi spui... Când cele trei zile, baba filozoafă cetitoare în stele veni din nou. Cum îi împărate cu somnul băieților și a fetei cele frumoase, a? Băieții dorm cum să zic... Zizi drept fără ascunzișori. Care cu mâinile deasupra capului, care cu mâinile pe piept și unii pe spate și cu brațele pe lângă dâși. Și, și, și, și, fata? Fata acolo. Fata... Fata doarme pe brânci, ori strânsă, făcută ghem și cu mâinile întregei genunchi. oftând toată noaptea. Dacă-i noiita și de diavol stovita.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 Ce mi-ați făcut? Unde m-ați lăsat? De ce? Cu ce am greșit? Hei! Mă aude cineva! Într-o să Să-mi să au coșul cu merinde și ulciorul cu apă. Poate dau afară din pădure, ori le dau peste vreo casă. Oh, se lasă seara, Doamne!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 Că? Unde? Păi nu este vorbim și, și sănă o să ne apăc o am eu! Și nici de mâncare! Am să dau că nicio asta cercato. Păi două, a fost meu este o găină, un hățel și, și o pisică. Asta am, am eu de mâncare, ca da. să ne descurcăm mă dușica. Pine, bine, atunci să mâncăm și să ne purcăm, cam ai de oinistă de pomani, a doua zi, să te ții reală pe bătrâna cerșetoare. Am ajuns și câți sunt dumnezeu? Ne-am uricat în apă cu moli, moli de de o să mor din Că eu cu o ușoare iei am zilele, a oale a oale ușierul de bar. Nu mai plânge, nu mai plânge! Uite, uite, ia de la mine o Ceea Ce-i ce Un inel cu piatră scumpă. Îl vins și ți cumpere altă găină care să te hrănească. Ai, mătușică! nu mai iau să te minuiască mine! A doua zi, la trezire, altă nenorocire! N-au! Ce care Care-i Mi-a murit ne am urcat să lui fată, hai de când ai venit, pagubile să-ți îl las la casa mea. Hai de să-ți toate și să-ți iei să-ți iei să-ți iei Că te atu atu că stai, stai, mai atu și că. De ce ai luxo ai ăsta, De ce ai Nu l-aș fi dat pe toate darurile din lume. Aoleu și iar mai devoi, ia la polle, nu-l-a apșiat cu limba de atunci marții ani. De nu se apropia nicio jivină din pădure. <gătă -și> lasă lasă-mă, nu te mai supăra Uite, uite, îți dau eu Cu ce să-ți cumpere altul să-ți mai rămână bani Uite, uite o juvelicală mare de aur Bine, bine, ha, bine iau. Poate că nu ești tu de vine și, și m-am înjelat Sigur, mătușică, te-ai Eu sunt bună la suflet și n-am făcut rău nimănui a treia zi biata cercetoare găsi și pisica moartă Păi, pe din casa mea și să nu te mai uiți nici măcar înapoi, din toată nici vorbă. Mai bine, lipsă, lipsă de așa bogăție. Lasă-mă în durerea și în sănătatea mea. Au alea, că nu mai melele mi-ai adus! Că te gândești, păi, și pragumi! Au alea, Uite de aici, nu Uite, bine, bine, mătuși, și așa voi face? Te rog, te rog dă niște zdrențe de ale din Italia. de îmbrăcat. Uite, ți le las pe ale mele, că frumoase. Da de 10, de ce? De ce? nu mai vreau să vadă lumea că sunt fată de oameni înstăriți, că intră la mirare și ori să mă prate hoț. Hai, mătuși, nu, de -i -i -i da, ba, te supărat. Dă-mi te niște țoali. Deci, Pune-le pe niște. și dut să nu te mai văd! I'm so Am soiat pe botecuța asta. Poate mă duce afară din pădure. Oh, parcă s-a mai rărit pădure. Uite, acolo în luminiș, un țarc. Oare ce-o fi? Ah, este o stână de oi. Hei, e cineva pe aici? Hei, aude cineva? Vede dacă că-ți plecați ciobanii cu oile la păscuți. Uite, ia să fac eu curat și să pun toate lucrușoarele la locul lor. și să le și până de seară termin eu. Am să spăl și vasele și am să punem o mănică să-i aștept cum se convine. Vai, dar ce murdare sunt hârdaiele! Ha, astea în care... Laptele am să ha un seles brall scorza sei Vai, ia, ia, ia vrem să-mi coacem! Ia vrem să-mi coacem! Ia, să ia să te dezi minune, oi! Care-i minune, Care-i minune? Păi nu-i ce curățenie! Ia ca ia ca ia ce mă-măligă aburindă neașteaptă, bă! Ia-i, Doamne! Măi, ia. cine mi-a făcut bine l-ăsta? Ha? Haide, va fi băiat! Frate, să ne fie, de ardei va fi fată! Soră să ne fie! Unde ești? Unde va-nă? Hei!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 Și vea, li se întâmplă, mă, parcă a dat boală în ele, zău! În cealaltă zi, altul. Baciule, baciule, ce ne facem că a dat vărsatul, uai, și nu știu câte vor scăpa, bre? A treia zi, prăpădul de pe lume. Au o nu ce pății! Aoleu, ce pății, bă! Ba a trece peste punte, punte, a, da, peste punte, trec zilnic, unde trec eu cu oile, bai, nu știu cum își facu cuvânt un berbec zec-zec și sări în râmbă. Bai cum veni necazul, voi, Iar după el, una după alta oile. Bâltăbă, bâltăbă, bai și să necară. Abia scăpă câteva, bai, bai, Parcă intrase diavolul în ele, aule, doamne, ce mă fac? Bai, baciule, ce mă fac, bai, ce mă fac, fracilor? Ce mă fac, mele, Oare eu am tras răul după mine? Chiar? Voi fi piața rea. Surată, da! Să nu fie cu supar dar de trei zile de când veniți, mai rele se întâmplă la stână. Asta e. Să-ți duci de la noi că de când a intrat în colibă, au intrat și în și sărăcia. Nici în zeci nu vom pune la loc. Tot ce Dar n-am vrut să vă fac rău, iertați-mă! Gata, iertați gata, gata, domnul să te aibă în paza lui! Hai, du-te, du-te, fată! Du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 Blestem, mi duc eu în viață. Cum să scap? Cine mă învață? Ai, că mai eța mea! Oare, eu chiar sunt piază! Mai că mai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 să fie primită să slujească la palat și fudusă în fața marelui arab vrăjitor.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 Iar slugile mele te vor găti în straile cele meriți. Îți Hai. mulțumesc, arăpoiule vreșitor! Și acum lăsați-mă singur să-mi puterea și vraja spre a alunga blestemul ursitei ce mațină viața. Hai, ieșiți! Nici voi îți permiteți, acum și îți vă se Să vă putea să-l lungați urechea din fata cu piezi rele, faceți să scape de ele. rău Ce cum, vă vă cer atât Ce e de făcut? De ziua, chiar în palat, chiar în palat, chiar în palat, cu nișii mi, mici de cămări, și că că cămăruțe, și țin că de la mine să zi, de în de și Se dofințe de de de de cocoșată, ce se joacă cu tine, măi, când vine aspre! Aspre șaltul tiner, si gime de se când v-a scăpa ghemele pe jos, cel mata soare! Ce cel mata mai mata soare! Ce mai mata soare! Ce mai mata soare! Ce mai mata soare! Ce mai mata soare! Ce mai mata soare! Ce mai mata soare! Ce peste două zile, pai două zile hotei va susi la tine să-și ceară ajutor! Ajutor, ajutor! ajutor, ajutor că ajutor să se dă și vrem să facem logodnice sale o oh, haină de.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 Și iată că sosi trimisul împăratului. Mare drăgitor apoi. prințul împărat vrea un petri de mătase de vreo doi cojumate...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 Va sta și Cât vor cântări împreună Atâta plată băiesc am da Împăratul Se învoi pentru A o mulțumi pe Nazuroasă Și zău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 să ești o fată sătoare și tare din bace pare a fi, de a-i așa mândresă de matase. iată mai pun încă patru saci cu galben. ai să vă zic că toate răspunsurile fetei erau puse la cale de frăjitorul arăpoi cu un gând ascuns, dar bun ca sufletul lui. Stați auziți ce urmă.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 Nu știu ce să fac și cât aur să-ți mai pun în taler Ca să-ți iau mătasea spre ei Am mulțumit logotnica Prințe? Da Păzește-te de femeia trufașe Care nu-ți urmărește vorbele și privirea Ea vrea doar îmbogățirea Să ar părea să ai dreptate Oare să mă înșel de dragostea ei? Chiar omul cu zudecată mai greșește câteodată Atunci cum pot să ți plătesc mă-tasă. Urcă și Maria ta deasupra pe saci, că cine știe. A -a? Oh! Ha -ha, ce minune, cum până balanța a acum e dreaptă. Ce înseamnă asta?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 Care mi umpli inima de fericire Atunci Așa să so fie eh? <risa> Foarte <fix>